God natt da, Børre Pappa, kan ikke du lese litt for mig? da? Ja vel, men bare en liten stund Hva du lyst til å høre, da? Jeg har lyst til å høre denne her Denne bjørner og griser og i seg Ja vel, skal vi se Det var en fin dag i 100-meter-skogen Nøff og Ole var på ned nedover dit Mot der Robin bodde hm. Den her har jeg jo ikke lest Men den virker jo ganske o, du, kjent Og du, les videre Ja da De kom forbi huset til Robin Der var det fest som vanlig hm. Ja, plutselig kom Robin ut Forbanna rasist, ropte han, mens kokainen rant ut av nesa hans. Du er bare avskon din hvite nigger, ropte Ole, og så banka han og nøffa han opp. Så gikk de hjem og spiste honning. Hva er dette her for noe dritta? Skal vi se, Ska vi se, hæ? Ja, tenkte jeg det ikke. Ole Brun, Nazi nøff og Kristoffer misbruker Robin på nye eventyr.